Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbal alameen, wa Al s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammedin, wa ala alihi wa as-shabih, wa mentabhi'ahum bihihsani la yomid din. Allah në më në më në më në rëfaldë në rojim, batem preisindim dhe fawalë kërkojim, nërsa alavdatat dhe bëkimet allahu čofshu më muhammëdin, sallallahu alaihi wa sallam, bifamiletim, bishoket, dhe jizatat qen djekin rukunet ulde dhredin dhe funtëk saibotë. Dhe ndrëllëzër këmi mbetur të ajeti i fundit, i surës të fundit të Koranit të cilën ajet dhe të mundohme sëtë, inshallah, me e të rejtu më rrëna kohës që kemi diri në kohën e ezanit Jemi duke e të rejtuar surën e nasë, surëja fundit e Koranit dhe kemi përmanur se Zotë Gjellë Gjellali huë në këtu dy surët të fundit në i ka përmendur dhe shpalosur të këqijat dhe rreziqet që mund të na bëjnë dëm. Ato rreziqe që na kanosin do të thotë si duhet na më umbroj petyne. Dhe surja Felak, surja parafundit, në vetën e saj kishte katër do të probleme dhe rreziqe dhe burime të së keqës ndërsa surja na e kështë i vetëm një, përdhëm nga surja felak, dhe kemi thënë se kjo një që është në surën e nas, është me dë vërtet nga problemet kryesore që njëriju me të o balafaqonit në kësoj bote. Problemi me cytit e shëjtanit dhe problemi me vetë shëjtanin, është problem që njëriju ka fillu me u balafaqonit të që nga fillimet i tësën këtë tokë. Në Adim Sadime a.s. Ishte rahat në gjennet. Zote Gjelle Gjellali hu i mundësoj që ajme i shëzut begatit në njërën matë mirë të mundë shmën. Mirë për janë ndalaj një për amë caktuar, një, të jafruarit një drurit caktuar për urëcit shumë të të zotit. Jo vështë të kashtu, po me urëci ështe. Allahu e din të pse e ndalaj nga të afruarit të kydru. Mirë për Shetani pikish këtë e prej ku një rion, i bëri cytje dhe cytje ati u bësë sebëp që Adem e Alehissam me i bo Allahot më kacë. Dhe si pasoj e kësaj me ndryshu gjendin e Adem e Alehissam dhe me ndryshu jet e Adem e Alehissam. Dhe pre asë e kohë e vazhdimisht, dhe i dini gjykimit do të vazhdojnë kjo probleme. Nga se mëmeni kër shëjtani Nuk ju binda Allahët Gjallat Gjallalu që të bënat Sejtën e njohër Nga edhimin të adhisëram Zotja malkoj E malkimi i Zotën në kupton Dëbimin nga mshira Zotët Në në të skihisë në rahmetin tamje Tha Zotët E aji kërkojnë nga Allahët Gjallalu Një kërkjesë që Allahët ja pëllëcaj Tha fë endhirni ila ju më ju baathun Tha mjabë afatë Derin dit në fund të kësoj bote Mja pa fa që unë të vazhdojnë me cytje Dhe Allah Gjellawala i dhaa fat Dhaj vazhdojnë vazhdojnë me shtë ndrullat dhe zër Me cytjet e ti dhe me kurtët e ti dhe me intrigat e ti Në dëmë të njeriut Mirë pa Allah Gjellawala nuk e la atë që të bënë që fardën ai E pa i si njeriut në uzime të duhurat mjaftushme Që ai nëse i respekton unë atë Allah Nuk i bënë dëmë cytja shetanet Asë nuk i bëndëm, qëka do qëvije nga ana e ti. Nga se njeriu, nëse lidhet me Zotën, si kur se kemi përmenë, i ndjek uzime të Allah Gjellahuala, pa dushim se, do të mbetin i mbrojtur dhe i kursyur nga gjithdo tendens e shaitanit me i bodëm. E kur përmenet shaitanit në ngrëzër, edhe këtë e kemi përmen, njerëzit jo rëllëherën nuk e kanë qartë për kanë bët fjallë. Ma dihen denat mosha se ka shejtan aty. Nuk ekziston aty. Ne dim se do të botat nuk bota ku jetojnë kris Allahu në çdo bota jon kjo. Po zbulohen edhe edhe të tjera. Tash po kërkohet jetë edhe në planetë të tjera e kështu me radhë. Allahu thot në Kur'an, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Apo është kjo ajti përësurë të fatja? Elhamdulillahi Rabbil Alamin Pëllërimi i qoftë Allahot Zotit të botëra dhe Shumës Alamin Një jo alam një O të botërve Ka shumë botëna Botëna në këptim të asajt Dëmonë dhe në kujetujnë kretat saktuara Jo veç kjo botëa jon Mir A i njëm në gjitha këtu A i shumë në gjitha këtu Jo Ka botëa e me laikeve Me llojë që ekzistojnë, ai shum në melajkët, ju nuk i shohim, por ne kemi shtyllën e besimit me besim me në melajkë. Në shtyllat e imanit, çfarë të besimit që janë? Besimi në Allahun dhe dyta e dyta besimi në melajkët. Ai ka pa dukur melajkët? Jo ja, suni sheti e të plotë. Ato mund të personifikojnë në formë të caktuar që pastaj mund të shihen, por nuk dimë na çën ato. Po, në formën që farë janë, në nuk kemë mundësi me i pa. Por ne besujem se ato egzistojnë. E kush nga ka mësu me besu në to? Kush nga ka mësu? Zote Gjellet Gjellu. Gajse të të nërodhazër, për shtyllave të besimit ton, për shtyllave të besimit në laun, besimit islam është të besuarit në atë që nuk e shohim ne, por në ka lemru një i besuashëm se egzistan. A është kusht besimi në diqka, veç ti me e pa dhe me e prek? Ju, me kunë kësu kusht, veç me e pa dhe me e prek, atër kështë me pas probleme dhe zotin me e besuatë. Mi po të nërodhëzër, njëri ju nuk e ka veç një bërim të njohurive, të informatave. Po shkaqë ka sot përpjekje që burimi i njohurive të njerëzit të bëhet një. Vetëm një. Çka vjen nga ky burim e vërtet, çka nuk vjen nga ky burim e pavërtetë. Nuk ka vetëm një burim informator të njohurive. Tentojnë të sa më bëjë një burim. Cili është ai burim? Burimi i eksperimentit dhe mundësisë së përfshirjes së shqujsave në kopjet të sajave. Për shembull, nuk beson Nëse nuk e she, nëse nuk përvohet, e kështu më rafë. Me pa është kë e vetëmja që thash një riu, e, merë një hurin nga këjë bërim një hurin, sa ka për shambullë histori në gjardhjën të kaluarën, asë si këna pa, po, asë nuk i këna prejkë, A s'kemi qenë dëshmitarë, besujmë tu. Pse besujmë tu, kushtë nga ka mundësu me besujmë tu, ardhja e lajmi të sigurët. Do me thonë, edhe lajmi është një bërimi një hurive. Gjë vetëm prova dhe eksperimenti. Lajmi, zë atë në historie që shtotë, këtë lajme. Të ja, mundë me shtinë në laboratarë, historinë dhe me dëshmu që ju konë që shtotë, Problemën, ajo është në bastë të transmitimit, dhe të regjimeve dhe lojmeve. E pas të i lojmi, pranuhet ose nuk pranuhet, në bastë kujna, në bastë të lejmëtarit. Ka mundësja e që të lejmëran, i pa besushum e refuzum lojimin. Aje që të lejmëran, i besushum e marum lojimin. Kushtë nga ka lejmëru neve, kushtë nga ka lejmëru neve se egzistanë, diqka për te mundësis me kap me shqisa tona, gajbe e fshevëra, kush në ka të regu? Allah o Gjelle Gjallu në Kuran. Në surën e, e dy të Kuranit në fillën, kur Allah o Gjelle Walla përmend ata që do të përfituin nga Kuranit dhe të udhzuaret dhe besimtarët e drejt, Allah o që ka fat? E në ledhine ju minu në bil gajbe. Ata që besoj në të fshevërit, dhe me thonë ka dhe qka që ata nuk e shohin, ka dhe qka që ata nuk e prekin, ka dhe qka që ata nuk e ndin, apo, mirë pa ta e besojnë pëse, pësa Allah ju ka thonë së kjo e këzistan. E kjo është regusi i besimit. Apo? Andaj, ka gjëra që në i besojnë më to, përshka këtë lojmit, ju përshka këtë pëmjës, dhe e, e, e paduk shmija dhe fshehura me ma madhe, cëla është, الله جل وعلا الله جل وعلا شوف هي تنظر اكفرمان بيغامبي صلى الله عليه وسلم تنظر ماشي صو صوت كريمونسي شبتوا كو ابزيف نياش نبر دير كو كا جيلت زيرون صوت كريمونسي وازي ماشي صافا صوتوني زوتي اكفرمان محمد عليه الصلاه والسلام تنظر غزر س الله جل جلاله اكا كريو جنته Gjeneti është i kriuar I gatë shumë Në tëtë për me i prit banor të vetë Kur të vje koha me izin e Zotit Në bov Zotit pëjtyne Dhe këtë gjenet Qështë në ka lemru pejgambera Gjdo ditë zbukurot Zbukurot, botë ma i mirë, ma i mirë Në ka tërgu pejgambera Në gjitha është të ca Allahu e dërgën Gjibrilin Me për cilë Zbukurimin e gjenetet Djibrili meliqui madh ai që Zoti më të komunikon ja ka dhënë shpalljen ai ka ai ja, u ka si pejgamberi shpallën e po Djibrili nuk ka shpallje mu s se pejgamberi i mërcës Muhamedi nuk ka më shpallje më po Djibrili ka pun tjera e një ngatorës Allahu e çan me shiku xhenetin dhe Kër i raporëtën Allahu Gjelle Ora për mahnitin qëfar bukurije që ka po, Allahu Gjelle Në Gjelle Hru i thëtë Gjibinit, kjo është për ata që nuk e kanë pa rëbë të mirë. Dhe Gjibinit i thëtë Allahu Gjelle Në Gjelle Hru, o zotë jam, nuk ka dikush, nuk ka dikush i cili njën për qitë venë, e që ka mundësi mjahu që mështë me i qitodhenë. Së është të mundëshme, me niti që fash problemi, me lonë. Allah është gjellëve a thotë, kjo është, në të kuptim, edhe kjo që përthushti, është edhe pse se kanë po, e qka ta mërmenja me bova kja me e po, që është këmë e konë, përmalim ju në përta. Do në veç kërë nga të, të regën për i gamberi qako atje, kap, një dhe nga kapë në faroj malëngjimi, o zotë nga mundësa. A përshën, unë e veç për thëmë, Allah Të zemrë është dhe besimtori janë nën ka gjenitin. A e këna pa po gjenitin? Ju, jo, oto. A e këna pa po dikën që e ka pa po gjenitin? Ju. Jo. E pse po besojnë ka që fuqishëm të? Nga se lejmëtari. A i që e ka si lejimin, është për nime njëri më i besushum. Për nëjnë atë që ka e i thëtë, në i besojnë. Për nëjnë pejgambin i sallëm, që në ka lejmëru për Allahun gjenë në vala, p Për gjihnimin, për melaket, aina ka lemru për shëjtanin. E që që këna besu Allahum përmes peygamberit a.s. Që që këna besu, për alali, sani, besu për sani, në gjennetim përmes peygamberit a.s. Që që këna besu melaket përmes peygamberit a.s. Besujmë në krejt që këna ka thonë Muhammedi a.s. Në atë që aje ka përmen dhe është vërtetu së aje ka thonë. Në kodër të tasoj ka thonë peygamberit a.s. Që e gjishtën një kryesë Të më thonë, e cila vazhdimisht të në tënë një bojë o probleme. Një lanun nga rrugë azotit, aja ka amin iblisi, shëjtani. Në një besojëm, së aja egzistën realisht. Apo, nuk është, nuk është forcët e këqia, nuk është për shambullë punë të këqia. Jo, jo, është kryes, egzistën, ka formë di që farë është, nëse këna po, mëse po afshim kur të së përna vindë kur gjëhiq, a po, mirë po, a i e gzistan, a i është. Në ka të regu Allah gjëllë në vajta që është, pe i kamerëtën, po adhe kërë i shumë, që kanë dundë mes njerëzve, thush, që shtut mrapsht, me mësu dikën, s'këm mundë si njëri vetë vetë ju, pe e mësu dikush njëri mërapsht, që atë di njëri më bukeq. And babën e njerëzimit e habiti, adim nësëm. Mas adimit alëzim nuk undal, shkoj edhe në ziti cytje, në ziti uretje me zvlaznive. Edhe dini në historin e njerëzimit, si kurse e ka përmenë Zotë Gjelle Gjelalju në Koran, dhe kjo është lajmë për nevi i besushum se ka orënë në Koran, e ka përmenë Zotë në manuar se në më thonë, vlau e ka vro vlaunë. E... Kure Allah përmen vrasin e vlau të vlau që ka thot, fëvësë vëse i lehi shëjtan, i bëri vëzveset, cytje shëjtani, i tha, qërëta është këtë bërët me mirë së ti, e të nëti muskikurgja, e këtë i mërë tënat, dëmonë, janë nga cmaj atë at, egon, e preku në, në tërin e ndishëm që e ka njerë, i a ja preku unën, e këtu njerë dhime konë shumë jëgër, i e gërë, kërëti preku këtë egoja e ti, Nëse kjo ego nuk është nën kontrolë të besimit Dhe që atë herë kamë të njëri me menagju Për ndryshe, nëse egoja unë i njëri ju Deli ashtë ta kontrolë të besimit Problemë është pas taj njëri me që me bu me prejkë Që ka bëna jatë E pikrështë kjo ndodhe Andaj gjithë mund ka shkotë të razinat Për shumë njëri me, me, me logik të shnosh Me natushmej të pasrë që njëri me, me vlerat njërzore Mune me mënu për shambullë, pa ndikim, të, pa ndikim të, të këtyne cytjeve. Mune me mënu me thonë, a ka mundësi për shambullë du njerëzë, njëti në gjak e kam, njëti në qëngsht e kam pi, njëti në sofer kanë hongër, e njëti adori ka përkun, e njëti adori ka përgdhel, e njëti adori ka ushqy, apo, i njëti kulmi ka strehu, i njëti barki ka majtë. Ako mundës i qëta dëtani? Për qëra banalet, qështjet pronsore, qështjet e vijave të saktume, mëll, me arrit, acarimi i raportve, dhe eri në atë nivel që këta mu vërra. Me menit njërit zbava kja kja, për. ja, së është e mundës më. Me menit njërit zbavar, se menit njërit refuzan një mundësit tjilë. Mirë për po a pëndodhë? Po, fatke, që është pëndodhë? Nëse mërëj të vë... Më mërë të, të, të unë e përmëna vëlazit po më së aferdi. Po adhe më gatë, edhe më gjenë, vëlazit për gjaku. Që së qënë bashkë në barku. Skogajlët në gjaku janë. Et njo gjaku janë. Apo ndodhë, po po ndodhë. Kush përja umësën që të mëra përqtikë që shto? Që që ki? që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që a jenëzit grunë në rebelu kunebure të për tëpër. Edhe jenëzit dhejnë atë më asa që nuk shikon më për të ardhën bashkotore, nuk shikon më për fëmit për asgjë, shikon egon dhe interes në vetë dhe vjetit të ndarja. Apo kanë ndarjet të nësat? Po, vëllafat këtë qështë tëpër. Dhe statistikat e shkurërzimin në Kosovë të regjistruara janë, janë shqecuse. Më slasëm të parejgjistruara sa janë, fërën. Veshtë të regjistruar e në shqetsu, s'afëtër. Edhe të bura gjithashtë, mënoj, për një qështë që shëmë tjeshtë, për një lakmi dikun për jashtë të kapo dikun atje që kapo, e të një gryve si dukët kur gjëhe që normal, se ja ka hieshu ato jasht dikush, e ka jashemtu këtë mrenën të opet që a i dikush ato. Jo që realisht atje për jashtë të më mirë se, se të shpije, jo. Po, është dikush që këtë mrenda e bën ju interesant e ato pra janë shumë interesant dikush që këy o çaja apo tani vjen deri te apo deri te ndartit te te te polemit Allah na rruton andaj ai ekziston është real edhe me argumentet e qarta të fest të pamohshme por edhe është është është e e e prezant dhe është ekziston edhe në bazë në probleme që në ndonë dheve, se dikush të pëjban, e po që kjo që e këtë atë në lagë e legjare që pëjban, po. që kjo që e kjo që e kjo. Mirë po të në vëzër, kjo për me shkaktu gjithë këtë halakam mës njerëzve, për me shkaktu gjithë këtë problem mës njerëzve, kjo vetë nuk e banë këtë punë, se dhe me dashë së mundë, po, se shëjtani që e ka përzun Allah nga rahmeti ti, një është, Ajo kam një blisi, qaj një është të për. A është një problem njët një e një zekan? Jo. Që që të ashtë i përsham, në që të kur, në, përrim që të do, adinë së so sheri për ndodhë, adinë së so vrasja ndodhë padrëtështë, adinë së so hajnija për ndodhë, së so mashtrimi, së so, so punë të pesë të ndodhë, adinë so? së. Ajo së një bëndë vetë të të nëtë. A dhe Allah në kam sërë të ndu Mësusi Mësusi të keqës është që kë një E ledhi, Allah otha E ledhi, njëjsta Ju një esëve sufi suduri nësë Aj i cili një Apo lëshëncytje në gjokësat e njerëzve Mirë po Allah o gjëllë Pasaj në fundë dhe tha Minel gjinnët i vën nësë Mirë po aj nuk ove gjëvet Aj është mësusi Aj tashmë E luan rolën e liderit të udhecit Nga se ko argatë nga dy lëj krijesash. Krijesat që quen gjin, njën krijesat Allah të bërë e kona të kriuar anë nga zjarë i patym. Allah ka përmem, Allah në kryon ka dëm nga qka da i kryon. Ka krijesat gjin që ata egzistojnë. Pe ty një ka bësimtar, ka burat mirë i këshurin punë të vete, po pe ty një ka argat shëjtanit të më, që buen shëjtana. A ne këllë lëj i krijesave, është një furnizim i rëndësishëm i argatëve t'i, që i rritë, i lëshënë e loji, njënësht, për tukë me bësherë, e ngujnë. Nëse shetanë është piqti lojë, në gjinnë është. Milë po, jove që lojën e vetë, a i karit me e mobilizu fatë kjecishë këndër njërit, po karit me mobilizu edhe mrena njërzëve këndër njërit, minëllë gjinnët i pej gjinnëve, uë nësë edhe pej njërzëve të dy kategoritë të nërlozër janë pjesë marës në proces në cytjes. Cyt, shëjtani, gjenë që se shojnë na me cytje të caktuara, do në që nga cmanë për mendim keq, të keqë, nga cmanë për vëpëm të keqë në format caktuara, por ka edhe asikë që, ka edhe asikë që, të më thonë, shihën doket e vjenë thotë në format caktuara me të lërgun nga rrugë gazotit të bërë e kotala përta vien für für für Rapstadt xiata shikojën të ngazet përfund domë e përfundu kët apo shumë tër ato që mund të bëj njëri më i, mir, më i keq fat keq është ato i prirë nga çytja e shejtanit nëse njëri komos më konë edhe i mirë komos më konë dhe i keq nëse ti je është i keq nuk është i keq të çka shto të është i keq jo çai keq a komos i më bëj mirë komos i më bëj mirë pa as dërmo bëj mirë Ka vendos me engu të keqin. Kushe kush engënd të keqin, i keqbohet. Kushe engënd të mirin, i mirëbohet. Kërë është regëm, apo? Ajë që hanë mjaltë, i hëmë nëso të goja. Apo? Ajë që hanë, ajë që hanë një shkatë të hithur, i dhe tëso të goja. Nërmalë është dajë punë. Përëndaj, shukënë të në këtë tragedi që ndodhe, te vllozeton shqipni që po luson Allahu Xhelaluha që me i mshiruar të vdekurit e me i xhëru hu të lënduarit kët plag që ju shtap formular po meve z bosh me ato zoti Xhelaluha me mbyll me hajër e me përfundim me hajër eh eh më duhet të them se na që kanë dot dash diçka për neve për më po me, me pandur tikur na dhimse le mund na kanë dot në ball shtëpisë kjo shtëpia jonë është na nikulmin e shtëpij kem një xhaket kem andaj pse kanë ndodhur pa kilometra më larg neve, kjo do të thotë që s'na kanë ndodhur neve, apo prandaj e konsideroj sikurse më ndodhu në qytet tjetër të Kosovës, që ashtunje, si ashtu ne sikur të kan ndodhur në qytetin e Çipnisë. ë mirë, po ajo ka ndodhur dhe janë dhënë komente nga më të ndryshërmat. Prandaj më u thuat edhe përshëmbol tash në këtë citat, me këtë çfarë duket citat, edhe më u thon njerëzve, ku është Zoti po? apo e pse zoti ja u buni këto njerëz apo shamba apo e kush po i mëson që këtu në këtë citat më i kthy neerë kundër Zotit jaçi kjo është citat më i kthy te Zoti ja kurë vllaut apo emi thën aty ne e kur s'podridhet kush po e mban mos më u dridh prapat apo nëse kur podridhet ko ka përgjigj Zoti apo ai ko ka përgjigj e kur s'podridhet kush e përgjigj Apo, nëse për 30 sekunda e ka drilë, e dinaj pse e ka drilë, të kevundin në robë të tijër, i merë ajlë e pater me të heqë, apo na merë ditë për ditë, apo, apo na merë ditë për ditë, apo, apo na i merë familiarët, apo na desin, po, vdekja, sërë ishkja e pazakënshme, këna me dhe këtë tonë, po forma është ndrëna e forma pëtë. Po pse duhet më neqju s'u gjithmonë ka shëmtuara, ka keqja, ka here ja që na mëson me mundu më keq për zotin ton? Pse? Kush po mëson çka këtë? Çka kjo sura thot kush po mëson apo? Rujo. Mos bëj mi argat me përcjell të keqën. Edhe ajo që më ka po pështypet më shumë se ajo që kemi përcjell më drejt na ka dhën shumë emocione ato. Donë tani mirë u përshiq këna emocione pastë nuk kesh ata ndër herë këtu kujtë herë tu kish në kuptim pikëzimet e lë emocione të nëpërzin më të ashtpdima sa po bëjmë apo kuptim të emocioneve por një nga ato që na ka ofruar emocionet më vërtet të mëdha përmes shumë mjeteve të informimit është se të gjithë të prekurit nga përmjetë të mëzo të, të gjithë këto komponente në gabuaj bëjë shumë i kom i kompo të gjithë ishin zoti na ka në dorë domthon elhamdullilah dridhja e tokës se u ka dridhur njerëzën zemrë e zemrën ndaj Allahut dhe Allahu jo ka forcu. Kjo është e mira për. po dikush s'po ka çka mundon të termeti çtu. Dikush s'po ka çka mundon të termeti të tokës. Po ka çka të termeti më ka rëzu të zemra që dhe zemra të mund dridhë kundër zotë që jë lallu, por unë i themi se Allahu ti kemi kthy. Edhe s'ka termet që na don pe zot japta. Sikurse që s'ka termet me lenda që koma don ju në teatrit. Edhe skop politike ndonjëmitetrit të dhe skoj interesin e ndon, edhe po themi para kësaj edhe mbi gjitha në 14, as nuk ka sprov, as nuk ka fatkeçi, as nuk ka problem këtë diç që na ndodh e që ka mundsi me na shtime më nuk keq për zotin ton Gase, na e dim se, se ai edhe kur na sprovon të mirën na jep. Çka është besimi nga Allahu xhallahu. Mirë po i mallkuari nuk e dën këtë punë vë. Dhe për këtë përgat gat, ta atil që duken edhe të atë që nuk duke me të. Përëndaj, të nërodhëzër, të kemi kujdes ku përrështohemi. Nga se dikun do të më rështu, ushtari dikuj do është me konë, skiqare, për dikun do është me punu, argati dikuj do është me konë, pa tjetër. Kjesurën e mësën që të rështohemi në të të borinë e të mirëve, të atyre që njerëzë vua këndelin mendjen në ju këtë zote gjelë gjelën ju, me bo mirë. Ati me kujdesum që jo qëllimisht, por ndoshta jo qëllimisht mundemi me u rreshtuar në taborin e tkëqive e më parapht të keqën pa dëshirë me bukeq. Prandaj kjo sure vjen me thon kul udhubi rabbinas, o Zot më ruaj që mos të rreshtohem në rreshtin e tkëqive dhe këçbërzve të ligëve që përhapin të keqin dhe shkaktojnë tek njerëz çytje për më bukeq, onabotmir po, e na bodbish e na nga ata që nga gjuha dhe dora ty na del hale dhe del dobia. Allah në arrujt nga gjithë e keqin, nga gjithë fatkeci, Allah në mbrojt nga gjithë e pakëndshme dhe befasin këtë dunja që ka mundësime në ndodhë. Nëse qka do ndodhë, Allah o sabën edhe ashtë. Dhe Allah në mundësoj që ti kthejmë ati dhe të kuptojmë se jetë e kësaj botë është e përkashme. Sa do që të rinë kime dalë për kësaj? Do të dalim nga dyër të ndryshme, nuk do të dalim nga një derë, apo, po e rëndësishme se gjith në kena mundësi me ndalj proces në daljes të ndrovat dhe zoretë. Në później në mundësi me ndalj proces në daljes, korë dalje të mundësi me përzi edhëch, qysh kena me dalët të, a na të daljim faqe barë, a të dalje të sukces më mundim të exibaret e zitë në ndihling dhe ne kërtuxtet rapat. Me Candrash për edhe to i fond të Pijes e amps key Ihr në ndrovat dhe është për lefrit e të të bëio qëmij gati edhe zonj për dëgjëgjme edhe sal ta ta ta ta Me gjithë vend, po atë nëse s'ka mrejnë a vendësë, e pa të shumë nuk i zënë të gjithë, mundoni me i shtuzu edhe pjesë të të gjëmisë në altë ose poshë në përru me e kështë më ratë, nëse gjithë e janë të hapër e janë të mëshme për me u falë, andë i shtuzueni mundësit të ndërofë dhe i është për blikët. Salamu ala muhammëdin wa ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala ala